Eta orain izango duzuzuk izena eta kodea eta azukere Abisenike, izena eta kodea, abisenik ez vale? eta gero eh, hasiko gara azterketarekin bai? bueno, Ia ba, hasi zehu, esan izena eta kodea bueno, Nire izena Ibon da eta nire kodea eh, lauzero zeiru e, Nire izena Beatriz da eta nire kodea lauzero eh, boz otxe vale. bueno, Ibonekin hasiko gara Ibon, zer eh, egiten duzuzuk eh denbora librean asteburuetan eta Ba, bueno, ni eh unbe biditut eta asteburuetan normalean ba joaten naiz parkera edo eh bueno, eh anaiekin eh lamatu dituzte. Eh, eta bueno, segun eh, igual eh, ba beste lagunekin eh e, geratzen ba, kara, ba, bueno, pues, gara baina ez daukat e, ez dut ler ez dut eh e, egiten, ba, da, ba bisik, ez zuten ez naiz mendira, ez naiz joaten eh bisikleta ibitxera, igual e, e, partiduak eh badauskate, bueno, ba era mak eh dietse. urte daukate. E, handiena azazpi eta txikiena ebost. Mm -hmm. bueno, eta, eta Bea, zuri zer egite gustatzen zaizu oporreta? Zer nolako oporrak dituz guztuko? Mm. E, ba, e, Libre egotea. Egu aurten erozi genuen e, autokaravana zahar bat, baina eta txikia, baina autokaravanekin jungara e, Egon ginen ba, leku pio batera egongara gara ondartzan Egon ginen ondartzan e, Erri askotan eta, bueno, hori gustatzen zaigu e, Ondartzetan, mendietan, eta horko leku, lekuetan egotea Eta nortzuko sarete nortzu? Entzaret, eh? nortzu? Ba, beti, beti, e, zen harra eta bi humeak. nire bi humeak. Eta humeak zelan, autokara baran? Bueno, ba, zi eran ondo, baina gero eti azpertzen dira. Eta, eta bueno, da nahi dut... E, bueno, ezke gu, guk daukago herri bueno, e, gure gurasoak dira, herri txikitxo e, batek Gure gurazoak erri txiki batean bizi bira mm -hmm. eta haiei asko guztatzen ze aie herri, herri horretara jutea eta, claro hasieran eran ba, oso ondo autokarabana, baina gero nahi dut busto ditzen da herri hori nahi dut busto eraputea, nahi dut busto eraputea <laughs> eta bueno, bueno, ezpertzen gara Horain e, Ibon hasiko da bere, bere gaiarekin, esan zein den zure gaia horre eh, eh, prestatu duzuna Eta, eh? eta, bota zure zure itsaldia. Ba, nide eh da eh bueno, ba e, nire opari eh e, normalean eh ekartzen eh ditate olentzero egun, e, egunetan. Eh e, orain ja e, ez dira E, txikitan bezalakoa. Lehen, ba e, e, kurduri joaten nintzen hori e, txikitan eta, bueno, gogorotzen e, naiz nola e, saia sale, zen e, logo geratzea. E, e, Oraen, e, bueno, nire iluzioa da, nire umen aurpegia, hori da nire, nire opari garrantzituena. E, nola e, irekitzen dute opariak edo ba bueno eh edo bueno gauza hauek mm, oparia eh egin, egin di, e, diedan azken oparia da bicicleta, ¿no? E, bueno, e, ba, eta, bueno, super, super alaia E, egoten ziren e, opariarekin, eta, bueno, ba, eki, ba, jau. Eta zuretzat? Zuretzako paririk ez dago? No, no, ja ez. Horein, ja ez. ez. <risa> ez. E, e, e, egiten du, e, dugun opariak e, beti dira e, ailtzako. Betxat Eta beti, beti izaten dira Gabonetan bakarrik. Bai, bueno, eta mu rol ta beren urtebetetxean. Bai, e, egiten du, baina bueno, e, horretak bakarrik. Zu ere Beatriz ado e, Ibonekin opariak eh umentzat bakarrik izan behar dira? E, ez, ez. E, ondo dago e, guretzat be. Baina nire kasuan eh opariak dira bakarrikumentzako nik eskerik ikusten dut e, gaudela pentset, pentsatzen pentsatzen egun osoa ber zer erostea haintzako eta bueno ahzten gara gutas bai. eta san valentine egun inoiz ez ser su pasatzen da san valentina hon <laughs> da beki es, es. es? E, nire txie, nire oparirik ez da Ez, eta zure inguruan ere ez du inork ospatzen hori? Da, ez da kit, ez dut eh? ez, es. Pa. Gia ja, pasat da. Oh. Eta urtebetetzetetan? Bai, nire nire etxean adibidez, e, gabonetan eta eta urtebetetzetan eta bai, nire urtebetetzean daude niretzatu pariak eta nire zenar zenarren egunean de bai eta mm -hmm. Bueno, Beatriz, bota orain e, zure gaia. Nire gaia. Ba, nire gaia da, telebista versus internet. Eta, bueno, ba, e, gaur egun e, ikusken dugu telebista, baina e, interneten beba ikusi aldugu e, telezaiak. E, baina hori da gaur egun, e, ni txikian nintzenean ba, e, bakarrik zegoen telebista, gainera bakarrik... Etxean telebista bat zegoen eta bueno, ez zeuden e, ordenagailrik eta e, areutziago internet orduan ez zegoen beste aukerarik. E, niri gustatu zitzaidan telebista ikustea e, familiarekin, normalean amarekin aita normalean ez zegoen eta eta nebak zeuden jolasten kalien, kalean, eta, bueno, hori txikian, e, txikitan. Horain, gaur egun, normalean ez daukat e, denbora asko telepista ikusteko, e, ikusten dut e, gauean, e, normalean berriak, eta denbora izaten ez badut, ba, mobian. Baina bakarrik berriak, normalean bakarrik berriak ikusten ditut Eta... eta e, betiko moduan. Telebistan, sofan, eta holan. E, interneten bidez normalean ez dut ikusten. Eta zer nolako programak edo zaioak dituzu guztuko orain? Ba, ezke hori... Bater, bueno, gustatzen zaizkit e, pelikulak, baina joez dakit nola ditzen diren, ba. E, normalean ikusi aldituzunak eh larun bat batean baskalduta gero. Halako pelikulak <laughs> bai. <laughs> <laughs> <laughs> bai. Bai, bai <laughs> <laughs> <laughs> bai. Bai, oso garraroa naiz. <laughs> bueno, ibon eta zer eh, internet da internetari da indarr handia hartzen eta, eh? eta ze ikusten da gehiago etxeetan, eh? Ordenagailuan interneteko gausak ala telebista, Ibon. Bueno, e, uste dut, nien dia, e, gero eta gero e, e, niretxean adibidez, ez, ez da internet, interneten e, telebista ikusten, e, ozeri, e, otelezaia ikusten. E, normalean, e, telebistat e, telebista, e, erabiltzen dugu, e, eta, bueno, enganera e, beti e, ikusten dugu e, e, klan e, edo gauza hori e, txiki, txikien txako eh? e, Nik erabiltzen dut e, internet egual gauza bat, bat ikusteko, baina ez daukat e, aztirik e, Eta, bueno, e, telezaia bat ikusteko ba e, iruegun e, behar ditut Eta, bueno, bai e, bueno, e, txentsaitzi eh arratsaldeko telesaiak ere sentitzen dut bai ez utzi ustea futbola era eskirolik es esesei pelikula sospetsatoren dosa eta eh? <tolako>... bada <tolako>... bueno karri ere rengo dugu zera eh elkarrizketa eh hori du eh begiratu irudi horiek mirarizko produktuak, eh? Produktu miragarri asko daude salgai, eh? Dendetan, eh? Beltzaran jartzeko, asalagaztetzeko, hortzak zuritzeko, eh? Hor dauzkazu, eh? Argazki horietan dauzkazu, eh? Sei, sei, mirari, eh? Edo, eh? Sei produktu, eh? Horrelako, sei produktu. Bionartean adoztu behar duzu, Zuen ustez, produktu horietatik zein salttzen den gehien. Eh? Edo zeintzuk diren, saltzen diren e, gehien saltzen diren e, bi aukeratu behar dituzue. Eh? gehien saltzen direnak zuen ustez. Eta aztertu behar dituzue, eh? eta zehaztu eta arrasooriakema zergatik ez zergatik bai eh? eta azkenean birekin e, geratu. Bai lortu dugu? Mm -hmm. Bueno ba... eh, Adoztu behar dugu? Bai, baya, eh? Au, azkenean, azkenean aukeratu, aukeratu behar dituzuek gehien, eh, zuen ustez, gehien saltzen diden eh, bi produktuak hemendik. bai? Mm -hmm. Bueno ba, hasiko eh, da? Nor hasiko da? Eh, Bea hasiko da? Beatriz, hasi bai, zeu? A ber, nire ustez? Bueno, es que... Suen alteko elkarrizketa, eh? Bai, bueno, iguan, eskenik, que eh, hau ez dakit, eh, den, ez dakit zertarako den, eskumukurrekoak, ez dakit zertarako den, hori, eh, krema da betikoa, ez da? Bai, hombri, egia eh, eh, dela, eh, estetika goregun dian superergarrentitsua da. Diretsako, eh, dira, lozioa, gero eta dilegabe gehiago, eh e, kaude bueno, daude daude <laughs> eh eta eh ilea eh edukitzeko superinporte da eh e, txako baina zuko uste duzu jendeak eh du lozio hauetan bai. bai nik eh ezagutzen dut jende e, askok e, e, erosten tenan Bai. eta pilulak ere, enlozioa eh? eta pilulak hori, ez... E... Bai. Bueno, hemen pilulak dira, ah, bueno, e... bai, bai, bai, azala beltzaago jartzeko. Eta e, uste dut ere e, garantzitsua dira hori hortxak e, e, e, zuritako Zuritzeko. zerbait. E, E, igual eh la eh bilatzen saudenean super super da hori eh, eh itsura bai, edo bai bai edo igual segun se la nada claro, igual jende saurrean egon behar bazara, bai. ba claro oso importantea da baina ezagun ezagun elkar dices Baur duan, zein Niretzako hauek bi Bai, lozioa eta Hortzak Zuritzako zerbait Ezke ni, ni Lozioa Ezke ez, ez, ez, ez gaur egun ja jendea da Ez Turkiara edo ez nora Implantean, Bai, bai, itxeko. egia da Bai, bai Ba, bueno, nik Krema eta egual hortzak Zuritzeko. E, e, Kremas? Zertako da kremauri? Ba, zala hobeto hartzeko. Hidratatxeko? Bai. No. Arrugak ez dakit nolazaten diren, baina... Simurrak. Simurrak entzeko. Edo... Nik ez dut erabiltzen kremarik, eh? Pero bueno, igual... E, Emakumentxako... Benik igual... bai, erabiltzen dut. Baina, <laughs> bale. Bueno, Eta barruko arropa? Usua vale. ipatu. <laughs> Barruko ar arropa zertarako? Vale. A ver, barruko Despepepe. arropa nahi badakit, baina hemen goa ez, ez dakit zertarako den. Bueno, hau da berezia, ez da? Barruko arropa zertit. Ez es que hemen agertzen da... den, eh? Supermutiko bat, oso mm -hmm. indartsua horretarako vale. izango bueno, da no Baina es que, no Bai? <risa> ba, mirarizko produktu. Ba, <risa> grazie. <risa> Uste Eta logo hori pilulak e, bronzeatzeko, edo, bueno, ba, e, e, ondartxara al, janal babuzur, ba, bueno, baken du pilulik, no? Jo, baina pilulak hartze, hartzea, joa, zala bronzeatzeko, ez Eguztia supera deskutsua da, eh? Bai, entzundu golen. <laughs> <laughs> <Nira. laughs> Nolak uste dutzu eh, erosten ditu gela horrelako produktuak? Nolakoa da, eh? Produktu erosten ditu, eh, dituan jendea? Nik uste dut, eh, baina ez produktu guztiak, eh? Egoal hori ba, krema edo hortzak zuritzeko produktuak, baina, bai igual eh jende aurrean dagoen pertsona. O sea, ha, aien lanan laneratik. Nik uste dut jende normala, bueno, ez dakit. Nik uste dut, eh, nik uste dut eh, lehen igual gazteak eh eroste zuten gauza hauek, baina orain ja jende guztia, sarrak edo gaztea, eh? Además, eh internet eh saltsa internet test osos eh arrasada idosteak eta bueno Bueno, amaitu da, bai. Bai. Naiko, mierke. Haus